Første kongebok, eller, ifølge den greske oversettelsen Septuaginta, tredje kongebok. Kapittel 1 Kong David var nå gammel, langt opp i årene, og de pleide å dekke ham til med kledninger, men han følte seg ikke varm. Derfor sa tjeneren hans til ham, «La noen søke etter en pike, en jomfru til min herre kongen.» og hun skal stå til tjeneste for kongen, så hun kan bli hans pleierske, og hun skal ligge i din favn, og min herre kongen kommer med sikkerhet til å bli varm. Og de tog til å søke etter en vakker pike over hele Israels område, og fant til slutt Abishag fra Sjunem, og førte henne så inn til kongen. Og piken var meget vakker, og hun blev kongens pleierske, og vartet ham stadig opp, men kongen hadde ikke omgang med henne. Imens opphøyde Adonja hagget sønnen seg selv i det han sa, «Det er jeg som skal herske som konge.» Og han gikk i gang med å få laget seg en vogn med hestfolk og 50 man som løp foran ham. Og hans far såret ikke hans følelser på noe tidspunkt ved å si, har du gjort noe slikt?» Og han var også meget vakker av skikkelse, og hans mor hadde født ham etter Absalom. Han innledet nå forhandlinger med Joab, Seruas sønn, og med presten Abiatar, og de begynte å tilby sin hjelp som Adonjas tilhengere. Men presten Sadok og Benaiah, Jehojadas sønn, og profeten Nathan og Shimei og Re og de veldige mennene som tilhørte David, de sig seg ikke i lag med Adonja. Etter en tid holdt Adonja en offring av saure og kveg og jøfe like ved Soeletstein, som ligger ved siden av en rogel. Og han gikk i med å innby alle sine brødre, kongens sønner, og alle judas menn, kongens tjenere. Men profeten Nathan og Benaja og de velge mennene og sin bror Salomo innbyr han ikke. Nathan sa nå til Bathseba, Salomos mor, «Har du ikke hørt at Adonijah, hagitt sønn, er blitt konge, og hver Herre David vet slett ikke om det? Så kom og la meg få lov til å gi et alvorlig råd.» og redd din egen sjel og din sønn Salomos sjel. Gå og tre fram for kong David, og du skal si til ham, Var det ikke du, min herre konge, som sverget overfor din slavekvinne og sa, Det er din sønn Salomo som skal bli konge etter mig, og det er han som skal sitte på min trone? Hvorfor er det at Donja blir konge? Se, mens du enda taler deg med kongen, da skal jeg selv komme in etter dig, og jeg skal i sannhet bekrefte dine ord. Da gikk Bathseba in til kongen i det indre rommet, og kongen var meget gammel, og Abishag fra syvende vartet opp kongen. Så bøyde Bathseba sig og kastet seg ned for kongen, og kongen sa, «Hva vil du be om?» Da sa hun til ham, «Min herre, det var du som sverget ved hova din Gud overfor din slavekvinne. Det er din sønn Salomo som skal bli konge etter mig. og det er han som skal sitte på min trone. Och nå...» «Se, det er Adonja som er blitt konge, og min herre kongen vet slett ikke om det. Og han har offret okser og jøfe og saver i stor mengde, og innbytt alle kongens sønner og presten av Beatar og en Joab. Men din tjene Salomo har han ikke innbytt. Och du, min herre konge, hele Israels øyne er vent mot deg, for at du skal fortelle dem hvem som skal sitte på min herre kongens trone etter ham.» Og det kommer helt sikkert til å skje at så snart min herre kongen legger seg til hvile sine forfedre, da vil jeg og min sønn Salmo bli regnet som forbrytere. Og se, mens hun enda talte med kongen, kom profeten Nathan inn. Straks underrettet i kongen og sa, «Her er profeten Nathan!» Deretter kom han inn, Trotte fram for kongen og kastet seg ned for kongen med ansiktet mot jorden. Så sa Nathan. Min herre konge, er det du som har sagt «Det er Adonja som skal bli konge etter meg, og det er han som skal sitte på min trone?» Han har nemlig i dag gått ned for å offre okser og jøfe og saver i stor mengde, og for å innby alle kongens sønner og herførerne og presten av Beatar. se, de spiser og drikker framfor ham, og de sier om og om igjen «Leve, kong Adonja!» «Men mig, din tjener!» «Meg og presten Sadok, og Benaya, Jehoiada's sønn, og din tjene Salomo har han ikke innbudt. Hvis det er ved min herre kongen dette er kommet i stand, da har du ikke latt din tjene vite hvem som skulle sitte på min herre kongens trone etter ham.» Kong David svarte nå og sa, «Kall Batseba hit til mig. Da kom hun inn, trådte frem for kongen og sto foran kongen, «Så sant Jehova lever, han som lødskjøpte min sjel fra all trengsel, som jeg har sverget overfor dig ved Jehova, Israels Gud, og sagt, «Det er din sønn Salomo som skal bli konge etter mig, og det er han som skal sitte på min trone i mitt sted. Slik skal jeg gjøre på denne dag.» Så bøyde Batseba sig med ansikte mot jorden og kastet seg ned for kongen og sa, «Måtte min herre, kong David, leve til uavgrenset tid?» strak sa kong David, «Kall presten Sadok og profeten Nathan og Benaiah, Jehojadas sønn, hit til mig. «Da kom de inn og tråtte frem for kongen. Så sade kongen til dem, «Ta deres herres tjenere med dere, og dere skal la min sønn Salomo ri på den muldyrhoppen som tilhører mig og føre ham ned til Gion. Og der skal presten Sadok og profeten Nathan salve ham til kong over Israel.» «Og dere skal blåse i hornet og si, «Leve, kong Salomo!» «Og dere skal følge ham opp, og han skal komme in og sitte på min trone, og han er den som skal være konge i mitt sted. «Og ham skal jeg i sannhet bemyndige til å være leder for Israel og for juda.» Straks svarte Benaiah, Jehojadas sønn, kongen, og sa, «Amen!» «Måtte Jehova, min herre, kongens Gud, si dette?» Liksom Jehova har vist seg å være med min herre kongen, må han på samme måte vise seg å være med Salomo, og må han gjøre hans trone større enn min herres kong Davids trone. Og presten Sadok, og profeten Nathan og Benaiah, Ehoyadas sønn, og keretittene og pelletittene gikk så ned og lot Salomo ri på kong Davids muldyrhoppe, og førte ham deretter til Gion. Presten Sadok tok nå oljehornet ut av teltet og salvet Salomo, og de begynte å blåse i hornet, og alt folket tok til å si «Leve, kong Salomo!». Deretter dro alt folket opp og fulgte etter ham, og folket spilte på fløyter og frydet sig med stor glede, så jorden revnet av larmen fra dem. Og Adonia og alle de innbytte som var hos ham hørte det da de var ferdige med å spise. Da nå Joab hørte lyden av hornet, sa han straks, «Hva betyr denne larmen? Dette i byen!» Men han enda talte, «Se, da kom Jonathan, presten av Beatersen!» Så sa Adonja, «Kom inn, for du er en tappermann, og du bringer ett godt budskap!» Men Jonathan svarte og sa til Adonja, «Nei, vår herre kong David selv har gjort Salem mot det konge!» Og kongen sendte med ham presten Sadok og profeten Nathan og Benaiah, Jehojadas sønn, og keretitten og pelletittene, og de lot han vri på kongens muldyrhoppe. Så salvet presten Sadok og profeten Nathan ham til konge i Gion. Deretter dro de glade opp derfra, og det er stort oppstyr i byen. Det var den larmen dere hørte. Og dessuten har Salomo satt sig på kongedømmets trone. Og vad mer er? Kongens tjenere er kommet in for å ønske vår herre, kong David, alt godt og har sagt, «Måtte din Gud gjøre Salomos navn enda herligere enn ditt navn, og måtte han gjøre hans trone større enn din trone?» Da bøyde kongen sig ned på sengen, og kongen sa dessuten dette, «Velsignet være Jehova Israels Gud, som i dag har gitt en til å sitte på min trone, mens mine egne øyne ser det. Og alle de inbytte som var hos Adonia begynte å skelve og gå reise seg og gå vær sin vei. Og Adonia selv var redd på grunn av Salomo. Derfor reiste han seg og gikk alsted og grep fatt i alterhornene. Deretter ble det meldt Salomo og sagt: "Se, Adonia blet redd for kong Salomo, og se, han har grepet fatt i alterhornene og sagt: La kong Salomo først sverge over for meg på at han ikke skal la sin tjener døves velde." Til dette sa Salomo, han viser seg være en tapper man, skal ikke et eneste av hans hårstrå falle til jorden. Men hvis noe ondt blir funnet hos ham, da skal han dø.» Da sendte kong Salomo bud, og de hentet han ned fra alteret. Så kom han in og bøyde sig for kong Salomo. Deretter sa Salmo til ham, «Gå til ditt eget hus.»